Harmadik fejezet Pitu A szemünk összevillan. Visszanézzünk Malinra, várjuk, hogy mondjon valamit, vagy kiabáljon. De semmi, semmi. Malin némán áll, egyetlen szót nem szól, csak néz minket merően, gyűlöletesen és konakul. Elviselhetetlen. Tűrhetetlen ez. Az ember szinte megbénítja. Mintha elvesztette volna mozgási szabadságát, és tudjuk, hogy Malin valamiért jött, valami célja volt annak, hogy most a készülődés idején váratlanul ránk jutott. Az is izgatott bennünket, amit Falpol mondott. Malint délután óta nem látták a kantinban. Hát hol volt? A városban? Igaz az, amit Pitu mondott, hogy volt a Katerinát? Még egy valami volt, ami idegesített bennünket. Malin ma nem volt úgy berúgva, mint máskor. Nem ivott. Vajon miért? Erős a meggyőződésünk, hogy valami célja van velünk, valamit forgat abba a gonosz agyában. De mit? Bri, aki közvetlen mellettem szedegeti magára a felszerelését, és már nem bírja idegekkel Malin hallgatását, nézését, felén fordul, közelebb dugja hozzám a fejét, és nagyon halkanassugja. André kapitánynak kellene szólni, mert ez valamire készül. André kapitánynak szólni? Most? Hogyan? Hát ki tudna kijutni az ajtón észrevétlenül, amikor ez a sakál a küszöbön terpeszkedik? És most nyaggatni André kapitányt? Most, amikor riadót hújt kaporázsám. Lábdobogás lárma hallatszik be kívülről. Az első, második és a negyedik szakasz már lefelé csattog a lépcsőn az udvarra. Percek telnek el, aztán Malin megereszti a hangját. Mozogjatok! Mit kényelmeskedtek? Te rátok várjon a század? Gyorsabban mozgunk. A szíjak nyekeregnek. Ide-oda dobogunk, ahogy készülődünk. Aztán Walpul, teljesen felszerelve, csak a puskája hiányzik, ki akar menni az ajtó. Szabad, monkapará, mondja kérőn. Malin ráemeli a szemét. A tekintete végigcsúszik rajta. Látjuk, hogy azt vizsgálja, minden rendben van a kanadain. Szóval ez az. Okot keres, hogy megint visszaüssön. Fordulj meg! parancsolja, ellentmondást nem tűrőn. Valpul szabályosan megperdül a saját tengelye körül. Újabb vizsgálódás, aztán Malin hangja élesen csatta. Hogy áll a blúzott hátul, te disznó, csupa ránc! Kis csend következik, szóval Malin a kanadainál már megtalálta azokat. De ez felborzolja az idegeinket, mintha vasfész süt húztak volna végig rajta. Milyen nevetséges, milyen aljas kifogás most ezekben a percekben, amikor talán arról van szó, hogy indulunk Afrika belsejébe, keletnek, új harcok felé, és talán soha nem jövünk vissza. A kanadaiból kirobban a szenvedélyes hang. – Igaza van kaporál, Malin. Ráncos a blúzom hátul, és ez most roppant fontos. Másként képtelen menetelni, harcolni, esetleg megdögleni. Még mondott volna valamit, de Mali ráhördül. Fogd be a szád, egy szót se! Mély lélegzetet vesz, aztán? Csatolj, fő homokzsákot! Valpul az ajkába harap. Más nem tehet, mert hallgatni kell és engedelmeskedni. Most Malinnak van igaza. A kanadai tisztelek tekintetét a tizedes szemébe fúrja, és furcsa, vibráló hangon mondja. Oi, én mon Malin félreáll az útból és Valpul kitalpal az ajtó. Megy a fegyveréért, és hogy Drevox őrmester a fogdás altiszt homokzsákot rakjon a nyakába, a szerelés tetejébe. Gyenge 30 kilócskát. Ahogy eltűnik a küszöbről, Juzon a svájci igyekezett kifelé. Ő is elkészült már, és hogy elkerülje a fölösleges beszédet, Malin előtt feszesen megáll, kihúzza magát, majd lassan megfordul, mint a próba kisasszonyok a divat bemutatón. Pedig tudja, hogy ő se kerülheti el a sorsát. Mégis, mert a tizedesed ideig nem szól, megkérdi. Rendben van kaporál, Malin? Némi úgy is van a hangjába, természetes. Malin tudomásul vette, és nyomban rávágja. Nincs! Júzonnál a hátizsákkal volt baj és a tizedes szavai már kopogtak is. Te is kapcsolj fel homokzsákot! Indulás! Júzon tiszteleg egy pillantást vett Malira, és már kívül van az ajtón. Ezután így ment sorba egymás után. Júzon után Brí kapta meg a homokzsákot, aztán Vasilij az orosz, majd Kolombo, Valon, Pitu, Sonström, röviden mindazok, akik ma este Jungi kocsmájába voltak. Jároszláv az utolsó előtti ember volt, és mikor felette is elhangzott az ítélet, csendesen megjegyezte. Csak egyet kaporál Nem jobb lenne kettőt? Kettő több, mint egy és mind a ketten jól járnánk. Malin bele feldomborodik, a tüdeje kitágul, látjuk, roppant indulat feszül benne, ami most gyűlt össze abban az átkozott testben. Menj, menj, menj, menj, mert... Hördül magán kívül és Jaroszláv végtelen gúnyjal kifordul az ajtó. A legutolsó én vagyok, és Malin nála is talál hibát. Jelentéktelen dolog, az egyik töltintáska ki séarrébb csúszott a derék tehát. De tehát. Semmi, semmi, ennek így kell lenni. Sorakozó. Századunk, a negyedik század az udvaronál. Teljes menetkészültségben, szabályos úalakú kockában, a kórházakkal, konyhákkal, a két kis gyorsjáratú tankkal és a gépkocsikkal együtt. Az ívlábák égnek, a tejfehér fény az estében, mint az oldott festék. A rácsos kerítésen megint bebámulnak a benszülöttek kíváncsian és kutatón, és látjuk a mozgó szájukon, hogy fecsegnek. Hát idecsolta ezeket a kürt szó, kiráncig át a nyomorúságos kunyhóikból őket, s most itt vannak, mint valami roppant cirkusz peremén, hogy lássák és élvezzék a nagy attrakciót. Megérkezik a zenekar is. Kisé odébb meg, majdnem a laktanya mellett, közel a kapuhoz. A zenekar lesz az első a kivonulásnál. A tisztek, ezredesünk, ez az őszhajú szikár katona, André kapitány és Borzsör hadnagy az ú alakzat nyitott oldalánának. állnak. Kisebb távolabban három tiszti szolgak. A halálfajú Pimser, Vladislava a ahogy André kapitány szolgáját elneveztük, és Jánik, Borzsör hadnagy embere. Mind a három meg van hátizsákokkal, csomagokkal, szinte görnyednek alattuk, de nem olyan veszélyes a dolog, mert ha kiértünk a városból, minden terhüket felrakják valamelyik gépkocsira. A három ló is itt van. Az ezredes szürkéje, André kapitány éfekete paripája, és Bolzsőr hadnagy sárga kancája. A második századból három ember tartja kantáránál fogva az állatokat, s a lovak toporognak, a földet kaparják patáikkal. Olivenza azt mondja, hogy most ő tudja, hová megyünk. – Hová? – kérdi Jaroszláv. Először Gázába fújja Olivenza a Portugál és ránt egyet a szerelvényén. Úgy látszik, hogy már érzi a homokzsák súlyát. Ott eltöltünk pár hetet, aztán vagy mi, vagy az első század tovább megy keletnek. Brí tovább tólja a képét és írtózatta kérdi. – Csak talán nem Jagusszuba. A Portugál köp és az állát vakargatja sajnos oda. De mondom, még nem biztos, hogy mi megyünk-e vagy az első százat. Ezt nem sikerült megtudnom. De hogy egyikünk oda megy, arra mérget vehettek. Bri írtózata jogos, mert egyszer már voltunk jogos szuban, abban az elátkozott fészekben. Rosszabb, mint a pokol. Soha is nyugalom, a fegyvernek mindig a markunkban kell lenni, és jó, ha hetenként egy éjjelt átaludhattunk. Átkozott vidék olyan, mint az örök nyugtalanság földje, és az állandó őrjáratok a környék kisebb erdőihez, hogy fenntartsuk a kapcsolatot, és minden támadásról idejében értesüljünk. Ez hát, gusszú. Ez az igazi pokol. Kis szünet következik, aztán megint bríszol. No, és honnan tudod? kérdi reménykedve, mert hát ha csak üres fecsegés az egész. Jánik, mondta, had hadnagy szolgája. Beszéltem vele, amikor lejöttünk a szobából. Így, Olivenza. Csend! Ha Jánik mondta, akkor igaz. A tiszti szolgák mindent előbb tudnak, mint mi. Schonström félét morog, ami előre meg van írva a sors az semmiképpen nem kerülhetjük el. Bri halkan azért imánkodik a magasságoséghez, hogy nem mi legyünk a kiválasztottak. A szakasz bal szélén kis mocorgás amely végigvonul az egész századon. Aztán Pitu, ez a kis gazember a közelembe halkan felkiált és hanyat vágódik a homokon. Jaj, Istenem! Egyszerre ketten is odaugrunk hozzá, lehajolunk, megragadjuk, de akkor már ott van Malin is. Félretol bennünket és leguggol a kölyök mellé. Mi van veled, te bitang? Állj fel azonnal! Pitu nem áll fel, a földön fetreng, jajong, majd oldalt fordul, a két lábát a hasa alá húzza, és a szemét forgatja, mint Jung gulebujában. Malin felegyenesedik, a képe fenyegető, s látszik rajta, hogy nem akar hinni Pitu nagy fájdalmában. Te, bitang, kej fel, ha mondom, mert... Pitu oldalról Malinra pillant, olyan könyörgön, mint a marha a vágóhidon, amikor megérzi a vérszagát, a közelgő könyörtelen véget. Nem birok, munkapurál, nem bírok, szűköl. Malin jobb lába előre rendül, a bakancsóra Pitut oldalba találja. Miért nem te dög, mi? Pitu nem felel, egész összehúzódik, halkan jajong, nyöszörög, és ez a jajongás, nyöszörgés elszáll egész André kapitányig. Malin még kétszer rúgta meg a kölyköt, amikor ott terem André kapitány, s megáll Pitu előtt. Rápillant, majd Malinra veti a szemét. Már megint mi történik itt kaporál, Malin? Kérdezi nagyon halkan. Malin idegeskedik, remegő kézzel mutogat. Nem tudom, mond kapitán. Ez a bitang az előbb elesett, és most itt vonaglik. Nem akar felállni. Színészkedik a gazember. Biztosan nem akar velünk jönni. Antri kapitány egy lépést közelebb megy a kölyökhöz, és egy kicsit lehajol. Mi van veled, Pitu? A kölyök úgy tesz, mintha föl akarnak kelni, de nem tud. A képe eltorzul a fájdalomtól, és kínosan, nökdécselve mutogat az oldalára, hasára. Nem tudom, mondkapitán, de azt hiszem, hogy, hogy az epeköveim. Már, már, már sokat kilódtam velük, kölyök koromban is volt, és ez, ez, ez rettenetes! A fene tudja, hogyan csinálta, de másodpercek alatt verejtékes lett a homloka, és úgy eltorzította a képét, hogy rossz volt ránézni. André kapitány felegyenesedik, és rendelkezik. Kaporál Malin, intézkedjen, hogy azonnal vigyék a kórházba pitut, de azonnal, és akár így lesz, akár úgy, mindenképpen utánunk jön. Sarkon fordul, visszamegy ezredesünkhöz, és Malin sziszegve intézkedik. Percek múlva ott van két ember a kórházból, hordággal. Pitu óvatosan ráfektetik, mert mikor megfogják és emelik, keservesen nyög. Mikor már felemelték a hordágyat, Malin Pitúhoz hajol. Hallottad, Pitak? Utánnunk jössz. Hát csak kész is bőröd, mert úgysem kerülöd el a sorsod. Pitú ernyetten oldalt hajtja a fejét, s a ravasz szeme a tizedesre fénylik. Köszönöm jóságát, porál. Au! Elviszi, amott úszik a hordágy a kórházépület épület felé. Malin utána bámul, és azt morogja. Gazember, bitang. sétál a helyére, és akkor Valpul az dünnyegi. Azt hiszem, Malinnak ebben az esetben tökéletesen igaza van, mert ez a taknyos nagy gazember, nagy bitang. Minnyáján a francia nőre gondolunk, és egy név vibrál az agyunkban, Katerine. Meg lehet, hogy valóban Pitu tüntette el a nőt. Pitu, ez a kis átkozott csavargó. Paranyszavak pattognak. Tisztelgések, drága jó ezredesünk Kurta beszédet mond, aztán ismét vezény szavak röpködnek a tejfehér fényjel megvilágított levegőben. És Kurta szünet után elhangzik az utolsó paranyszó. Indulás! A nagy dobrummóval megszólal, a zenekar rázendít a katona indulóra, a hangok széttáradnak, betakarnak bennünket, s a lábunk valami láthatatlan erőtől előre rendül. A széles kapu kitárva két oldalt a kapóőrség feszes vigyázálásban, és most, mint valami roppant esemény, kifordul a zenekar az útra, amely itt a kaszárnya közelébe kövezetes. tam ta tam dam dam dam ta tam Olyan ez, mint valami mesebeli álom. Olyan, mintha megrészegültünk volna, és kihúzzuk magunkat, egyenesre feszülünk, mintha kérkednénk, hogy ím nézzetek meg bennünket, mi vagyunk azok, akik elhagyják ezt az unalmas fészket, és megyünk, megyünk új kalandok, új harcok, talán a halál felé. De hát, halál. Ki gondol most erre? Senki. Mindenkit elfog a zene édes, lágy és mégis pattogó üteme. A lélek rab lesz, a gondolat megszűnik, elsorvad, és nincs más, csak ez a ritmus, ez a zene, ezek a hangok, és ez az érthetetlen, különösen nyugtalanító öröm, amely arról tanúskodik, hogy elhagyjuk ezt a várost. Az ezredes szürkéje kényeskedően táncol a zenekar után, ahogy kilépked a széles tártkapunk. André kapitány éfekete paripája is úgy szedegeti a lábát, mint a tojások között lépkedne, óvatosan és vigyázva. Sni Borzsör nagy sárga kancája sem viselkedik különben. tam ta tam, drám dám, ta tam. A hangok szállnak, röpködnek, újabb és újabb indulók hangzanak fel, mintha már elkábultunk volna. Lépkedünk különös örömmámorba, s a lábunk, mintha drótor rángatnánk, minden akkordra készségesen előre lendül. Amott elől végre felhangzik a légionárius induló. Újabb hangok, újabb ütemek, és ezek is bódítók. Aztán jön a többi, sorban, egymás után. És te, mintha együtt túsznál a hangokkal, nekiadod magad a kélyes vigyorgásnak. Vigyorogsz és megfogadod magadba, hogy kíméletlenül és becsületesen harcolsz a balubatörzs embereivel épp úgy, mint a kulongokkal vagy a többiekkel. Roppant harci láz fog el, semmivel nem törődsz, minden más kérdés eltörpül, ezredrangúvá süllyed a jelen pillanatban, mert csak azt érzed, ami most van veled, ami most a hatalmába kerített. Mint valami színes álom terülel lelkedméjén az a kötkép, amit belédoltottak akkor, amikor aláírtad a szerződést, hogy egyszer mégiscsak letelik az ötesztendő, és akkor új névvel, francia állampolgársággal új életet kezdhetsz valahol a Bretányban vagy Lyon közelében, esetleg Marseille kikötőjében. A fantáziád élesen csapunk. Agyadat tömör és biztató gondolatok népesítik be, miközben a zene folyton előbbre viszi a lábad, és mint élő valóságot látod az elkövetkezendőket. Egy kis ház, ki tudja hol valamelyik városkában, vagy falum Franciaországban. Ez a házacska a tiéd, van hozzá pirinyó kert is, szőlőlugassal, azon kívül még egy kis föld, szántóföld, ahol az emberei dolgozzanak becsületesen és odaadom. Látod ezt az egész mindenséget? Látod azt a helyes kis nőt is, aki néhány aranyos kölyökkel megajándékozott téged. Két fiú és egy lány. Látod helyesen a nő, a feleséged édes kis arcát, amint rád mosolyog, és azt kérdi tőled, hogy mit főzzön vacsorára. Te persze nyomban megmondod, hogy mit szeretnél, és ő távozik. Kifordul a konyhába. Gyufa serceg a tűzhelyben, ég a tűz, zsír és hús serceg. Aztán hangokat hallasz. Kluk-kluk-kluk. Igen, az édes most tölt bort az üvegbe. Kicsit még várni kell, amíg a vacsora elkészül. Addig cigarettára vagy szivarra gyújtasz, esetleg rápöfékelsz a gyökérpipádra, amelyet megtömtél a kostők illatos szűz dohánnyal. A füst játszón száll a magasba, s most hangokat hallasz az udvarról. Kinézel az ablakon, és látod, hogy az embereid jöttek meg a földekről. Amót fecsegnek, locsognak, mint valami filmztár, és te kimégy hozzájuk, két kezed a zsebbe sűlyezted, a pocakot kitolod, és így érdeklődsz, hogy mi újság. Erre roppant lárma vesz körül. Mindenki egyszerre beszél, hogy egyetlen szót sem értesz, és hiába próbálkozol, nem bírod azt a sok szájat elhallgattatni Végül is a párod, az a helyes kis asszonyka siet a segítségedre. Félretól az útból, neked azt mondja, hogy kész a vacsora, menj enni, s miközben te megelégedetten és vidáman teljesíted az asszonyka parancsát, az alatt a helyes kis nő elcsitítja a lármás szájakat. Mindenkit és mindent elintéz, aztán visszatér hozzád, mint valami duruzsoló macska. Együtt vacsoráztok, egy tányérból, közben csókokat adtok egymásnak, Ezerszer megfogadjátok az örök hűséget. És mikor már megtelt a bendőtök, lefeküztök. Jön az édes, sokszor áhított éjszaka az aranyos, Számtalanszor megkívánt fehérnővel, Aki most a tiéd, egyedül a tiéd, Törvény és jog szerint. Hmm, ez az, ami után vágyódsz. De várj, az álmok még többet mondanak. Jön a folytatás. Nagyszerűen élsz, mindenki szeret, Azt mondod nyugodt lélekkel, hogy közbecsülésnek örvenc, mert mindenkinek a sorszás szíveden viseled, legyen a szegény vagy földönfutó, kóldus vagy nincs telen. Nos, mi következik ez után? Ugye, hogy tudod? Igen, igen, jönnek a választások, valaki elrikkantja magát, kadran apró kocsmájában, hogy inkább megdöglik, de rád adja a szavazatát. Ez olyan, mintha égő gyufát vetnének a szalmak az alba, és a szalma pillanatok alatt fellángol. Igen, megérdemled, mert aranyos, drága, jó szívű ember vagy. És mit tesz Isten? Képviselő leszel. Bizony, bizony, ott ülsz képviselőtársaid között, éppen úgy vered az asztalt, illetve a padot, mint a többi. Vérvörös arccal, szociális intézkedésekről gajdolsz, nagy beszédet vágsz ki, ragyogó mondatokat harsogsz, és már aznap este az összes lapok hozzák szónoklatodat. Teljes siker, mindenki veled foglalkozik. A fantáziát szertelenül és feltartóztathatatlanul csapunk. Már a külföldi sajtó is megemlékezik rólad. Úgy emlegetnek, mint a jövő embere. Prospektusokat kapsz különböző nevelőintézetektől, akik szeretnék, hogy odaküld gyermekeidet, és megválasztanak különböző egyesületek díszelnökének. Egy szóval nagy ágyú leszel. De ez még nem minden. A karrier fölfeléivel, mint valamikor Cézári, aki végül is épp olyan pretóriánus volt, mint te voltál. Illetve amilyen most vagy. Már minden nap beszélnek rólad, a sajtóban, politikai berkekben. Az egyik lap megpendíti, hogy te nagyon is megfelelnél államfőnek. Ez olyan, mintha hájjal kenegetnék a reumás oldalad, és akkor észhez térsz. Mi történt, hol vagyok? körülpislogsz, látott, hogy a zenekar már nem játszik, elmaradt, lemaradt, mint a borra való, és visszakutyagolt szépen a városba, viszont te itt talpalsz könyörtelenül előre, társaiddal együtt az ismeretlen jövő felé. Most maradnak el Igoella utolsó házai, és látod, hogy néhány benszülött, meglehetős kárörömmel még oldalt lépked mellettetek. A képükre van írva, hogy nagyon örülnek ennek a cirkusznak. A kétszázad távozásának, és vitathatatlanul ott fénylik a szemükben a végtelen jó kívánság. A soha viszont nem látásra. Bizony, drága magzatom ez a valóság, a kiméletlen és nyers valóság, nem pedig az, amit a sok ponyva író összefirkált. Tulajdonképpen ők ültették el az agyadban azt a marha gondolatot, hogy az öt év letelte után paradicsomi sorsod lesz az anyagországban. Még elnök is lehet, ha egy kis szerencséd van. Pedig a valóság azt rikoltja, hogy nem, nem, és milliószor nem. Mert lássuk csak. Ha véletlenül mégis letöltöd a kemény, kínzó ötesztendőt, és új névvel, új élni akarással visszakerülsz az anyaországba. Nos, akkor drágám, mindjárt meglátod az élet igazi arcát. Mert addig még csak jól megy, amíg nem tudják a jó polgárok, hogy te a légióban voltál. Addig összeülnek veled, bratyiznak, pofáznak, vitatkoznak, elfogadják azt, amit fizetsz nekik. Ők is fizetnek neked, de amikor a fülükbe jut, hogy te egykor kepit viseltél, akkor, kis szentem, egyszerűben begoboznak. Láttál már nyárkás cigát behúzódni a házába, amikor megérintették valamelyik szarvát? Nos, pontosan ez történik velük. Elbújnak, elkerülnek, többet nem ismernek meg, mert aki egyszer a légióban volt, az jó, becsületes ember nem lehet. Ez az igazság. A múlt visszatér kísérteni, édesem, téged enyhén mondva kirúgtak egy becsületes polgári társadalomból. És azt többet nem fogad vissza. Legyen az bármilyen náció. Ne, ne haragudj ezen. Ősrégi baj ez. Visszanyúlik a prehisztorikus korba, amikor még nem volt az ember ember. És gondold el, Annyi időn keresztül, ami közben eltelt, hogy meggyökeresedett, milyen mély hajtásokat engedett ez az elvi felfogás. Ahogy az ogava felé talpalsz, minden megvilágosodik előtted. Tisztán látod a sorsodat, jövődet és jelenedet. No és a múltadat is. A múltad lezártat, tehát már nem érdekel. A jövőt kötfátyol, kötkép, teljes bizonytalanság, s a jelen. A jelen a homokzsák, a hátadon, a nyakad tövében. Pár mérföldet megtettetek már, eddig semmit nem éreztél. A zenekar csinnadrattája sokáig a füledbe csengett, és elvoltál telve színes elképzelésekkel. De most, amikor már érzed a folyó vízének szagát, s látod a tömör, sötét bokrokat, az őserdő peremét, egyszerre jelentkezik a homokzsák. Mintha azt mondaná, picikém, én, én is itt vagyok. A homokzsák. Rongyos, vacak, harminc kiló. Az ember köp az ilyesmire. Egyáltalában nem is gondol rá. Csak az a fontos, hogy alaposan megerősítse, nehogy ide-oda csúszkáljon útközben a nyakadon. Persze, hogy megerősíted. Hármat is húzol a szíjön, hogy úgy áll a fölszerelést tetején, mintha odaszögezték volna. És most gyerünk! Trump, Trump, Trump! A lábad nyeli a lépéseket. Vidám vagy, megvetően gondolsz Malinra, aki ezzel a vacak homokzsákkal akar téged megbosszulni. Hát nem kacagnivaló, hiszen akár tizet is elcipelnél anélkül, hogy éreznéd a súlyát. Sőt, még arra is képes lennél, hogy félsz csizmába tapossa az izegő homokom. Lényegében a homokzsák teljesen összenőtt a testeddel, lelkeddel, mintha éppen olyan hús és vér lenne akár a karod vagy a lábad. Vidában, cinikusan kiköpsz, eh, fene egyen meg, ne is gondoljunk rá, no és ez a Malin egy mániákus. Annyira mégy, hogy megsajnálod a tizedest, s elgondolkozol felette. Szegény ember, ki tudja, mi fekszi még a pájsliát, mit cipel magába, milyen borzalmas múltat. Körülbelül igazad van, mert itt a légióban mindenkinek van valami a Le számítva a hülye kalandvágyókat és a homokzsákot. Tulajdonképpen az ötödik mérföld után kezdett csak igazán érezni a homokzsákot. Először enyhén jelentkezik. A nyakad valahogy nem áll jól ott, ahol jól kellene állnia. Valami, mintha félretéríteni eredeti helyzetéből, és mikor visszaerőszakolod, akkor a homogzsák megszólal. Párdom, ha nem haragszik, monszínjár, én is itt vagyok. Ez az én jogos helyem. Affene, mormolod, és kicsé lehajtod a fejed. Pillanatokig nyugodtan lépkedsz, de aztán úgy érzed, hogy még lejjebb kell hajtanod a kobakodat, illetve a nyakad. Dühös leszel, keményen vágod a fejed. Erre megint párdon következik, s a következő percben úgy érzed, hogy ez a tetves homokzsák, amire az előtt köptél, lassan le akar csúszni az oldaladon. Hát ez meg már micsoda Utána kapsz, hátra kanyarítasz a mancsoddal, nehogy elmaradjon tőled az áldás, és ekkor kiderül, hogy a drága jószág még mindig pontosan ott rónul, ahova fölcsatoltad indulás előtt. Ez már több, mint kellemetlen, mert a furcsa érzés ezután többet nem hagy el. Rövid időközönként hátra nyúlsz, megtapogatod a homokzsákot, ott van, ott van, mégis újabb menetelés után, mintha már az oldala lógna, mint a vásötkölyök a villamoson. És a súlya egyre elviselhetetlenebb. Mindig nehezebb. Már nem rongyos vacak harminc kilócska. Már 40, 50, 60 kiló, sőt több. Csak fél óra telik el, és akkor megesküdnél, hogy a harminc kilóból száz le, és a homokzsák már nem is az ódalanul csünk, hanem lejjebb csúszott a combodra. Hátul. Affene, mormolod, és nagyot káromkodsz. Barátaid is káromkodnak, mert ők is pontosan úgy érzik magukat, mint te és újabb fél óra, és aztán már a sarkadon érzed a homokzsákot, amely közben 200 kilóra hízott. Affene! És szigorúan talpasz, nehézkesen vonszolod magad, a lábad, mintha beleragadna Afrika finom, átkozott porába, és már eszedbe sem jut, hogy hátra nyúj, megnézd, vajon még mindig a helyén csücsüle e adománya. Laksanként beletörődsz a változtathatatlanba. Lesz, hogy lesz, és igyekezel, Mégis valahogy lépést tartani a századdal, mert semmiképpen nem akarsz lemaradni. Csak hogy ez az, ami majdnem lehetetlen. Tulajdonképpen a lábaddal van a baj, nem is a homokzsákkal. Már alig vonzulod, olykor bukdácsolsz, lelassítod a lépteidet. Akik utánad jönnek, hátba vernek, szelít figyelmeztetés, és a szemedre verejték függönyereszkedik. Dürohamot kapsz, malint átkozod, és azt, aki kitalálta a homokzsákot de némán hangtalanul befelé, noha azt hiszed, hogy üvöltesz. A szomjúság is kínoz, mintha torkod gigád kiszáradna, a szád széle felserepesedik, s a nyelved az a vörös húsdarabot kinyújtott, körülkanyarítod annyira, amennyire bírod. Szeretnél egy kis ferejtéket lekanalazni az álladról. Kicsit megállni is szeretnél, de nem szabad. Önmagadnak se kell engednéd meg, azon kívül ott oldalt Malin, a sakál, aki csak azt a pillanatot lesi, hogy mikor terülsz el. Ez neki ideiglenes győzelmet jelentene. És éppen ezt a gyönyört nem akarod megszerezni neki. Hogy Malin, ez a vén Belzebub rajtad röhögjön. Elmondhassa, hogy ki téged? Nem, nem, nem, és nem. Hát akkor pedig csak tovább. Csak tovább, imbolyogva, mintha beruktál volna, elszántan taposni a homokot, az izegő homokot, beletalpalni oldalt a tüskés bokrokba, megbotlani a gyökerekben, karvastagságú indákban, és a fogadat összeszorítani, miközben arra gondolsz, hogy nem szerzed meg Malinnak a kélyes örömöt. De hát meddig bírod ezeket a pokoli kínokat? Már úgy érzed, hogy hat kórháztank van a sarkathoz kötve, Mindegyik döglött, egyik motor sem működik, benzin hiány miatt, meggörnyedsz, mintha derékban ketté törtek volna, ájulás környékez, nehezen kapkodod a levegőt, minden bűnöd az eszedbe jut, és elátkozod még azt a pillanatot is, amikor megszülettél. Minden elkövetkezendő pillanatban azt hiszed, hogy nap nem bírod tovább a következő lépésnél összeesel. De ez nem következik be, mert az agyadban ott él a tüzes, izgató gondolat, hogy nem szerzed meg Malinnak ezt az örömet, és tovább vonszulod magad előre. Előre az úttalan utakon is, a végzet felé. Addig, amíg a mott elől fel nem harsal a kürt szó, pihenő. Úgy terülsz el a földön, mint a béka. Semmire se gondolsz már. Viss sem kell, nem vágyódol utána. Csak az, az egyetlen szédítő, ingerlő, életet adó gondolat jár az eszedbe, végtelen kielégüléssel és büszkeséggel, hogy nem szerezted meg ama bizonyos örömet Malinnak. Csak előre, előre a mély afrikai éjszakába. Mögöttünk már eltűntek iguel a foszforeszkáló lámpái, a zenekar is visszatért a városba. Magunkra maradtunk. A kétszázad elszánta menetel előre a cél felé. De hol van még gáza? Addig még jó kora utat kell megtennünk, aztán pedig még tovább, vagy nekünk, vagy az első századnak. szuba, minden poklok poklába. Az éjjel csendes. Elértük lassanként az ogovét, balra a sűrű bokrok közül elő-elő csillan a holdfénytől megvilágított víz. Jobbról még ültetvények vannak, hatalmas területek, amelyeket emberi kész hasított ki Afrika vadföldjéből. De később ez is elmarad. Most jobbra síkság következik, olyan, mint a szahara, s a homok elnyújtózkodik egészen a folyóig. A talpunk alatt halkan zizeg a finom homok, olyan, mintha a föld alól zene törne föl, s még távolabb, jobbra ezüstös fényben csillognak a recés hátudűnék. Most felszakad a csend, amelyet csak lépéseink nesze és a motorok dobogása tarkít. Valahol messze nagy vadbők, hosszan elnyújtottan, s ez olyan, mintha Afrika engedte volna meg a roppant hangját. Trap, trap, trap, és elkanyarodunk a folyótól. Jobban délnek fordulunk, s az ogóveszalagja tovább kanyarok fölfelé, forrása felé, valahogy csodálatosan folyás ellenében észak-keletnek. Darabig síkságon haladunk. Sehol egyetlen bokor vagy fa, sehol semmi vegetáció. Aztán váratlanul elénk bukkan az őserdő. Az igazi, a titokzatos dzsungel. Évszázados fák, sűrű tüskés bozótok, nagy széles húsú levelek, bokrok, itt-ott piros káka, amott néhány terebélyes sárkányfa, ágaim megrakva riadta makogó majmokkal, amelyeket mi keltettünk föl álmukból. Bebámolunk a dzsungelbe, de tekintetünk nem ható messze. Nagyon sűrű az őserdő, mindenütt fák és fák, karvastagságú indák, liánok és óriási páfrányok. Odább hatalmas virágok díszelegnek. Piros, sárga és kék a kelyhük, a színük, mintha a sötétben is világítana. Különös, jobbra az őserdő, balra a sivatag, jobbra az élet, balra a homok, és az a legkülönösebb, hogy ezek ketten örök harcban állnak egymással. Az őserdő egyre nyújtózkodik, vastag liánkarjait és kúszó zöld növényeit, mint előörsöket előre küldi, hogy újabb területet foglaljanak el. A halott birodalomból ez ideig óráig sikerül. De aztán jön a számun, a szél, a déli vihar, megmozgatja a hallgatak halott dűnéket, fölkapja a porszemeket és viszi, viszi az ősi ellenség felé. Ez az ellentámadás, amely ádász és vad, vadabb, mint a művelt, kultúrált emberek harca. Mert nézd csak, ha itt elül a harc, nincs könyörület, nincs szánalom. A fogjú lejtett ellenség, az előre küldött liánok apró csenevész, igénytelen bokrok, a szívós kúszó növények, mindez halára van itt elve. A por Afrika finom, zengő, aranysárga homokja megfojtja, előli elvonja tőle a vizet, és a küzdelem újra kezdődhet új erővel, új akarással. A holt sápadtan világít, a csillagok sejtelmesen sziporkáznak. Júzon halkan káromkodik a homokzsákot és malincidja, Átkozza. De a cseréppipája még mindig az agyarai között lóg. Igaz, már nem füstöl, csak szortyog. Olivenza, a kövér portugális jajong. Talán ő szenved a legjobban. Az izzadság vastag patakokba csodogla a képén, bele a szájába. A nyelve megízleli. Jaj, de sós! Kolombó, aki maga is szenved, talán épp azért, mert számára is nyűgös ez az átkozott homokzsák. Gúnyorosan odavág a portugálnak. Miért híztál el annyira, te disznó? Látod, ez a kövérség az átka. Elpuhultál, mint valami vénasszony. Halk kényszeredett röhögés hallatszik, nem tudni, hogy ki vinnyugod. és úgy lehet, hogy a vihogás nem is volt őszinte, inkább olyan gazember cinizmus, mint mikor a gyilkos takasztani viszik esőbe, s azon röfög a károrvendően, hogy a jelen voltak megáznak. Olivenza elhallgat. Nem, nem szereti Kolombot, és nincs kedve vitát kezdeni vele. Trap, trap, trap, a motorok dohognak, valaki elől az első századba fütyül, más valaki dünnyög, aztán hirtelen állati hörgés hallatszik. Mély, nagyon mély torokhang. hang. Utána lövés dördül, s a szájakon végig rohan a hír, mint távirat a sürgöny dróton. Az előbb egy hatalmas, izmos, fekete párdot szökkent valamelyik fáról a menetelő oszlopra. De a fegyver közbe lépett, hiszen mindig kézügyben van, és a golyó megakasztotta ugrásában a fenelvadot, mielőtt célját elérte volna. Csak egy pillanatra álltunk meg, aztán új vezény szópattant. Tovább, tovább, előre az úton, amely írva vagyon a nagykönyvben számunkra. Évfél elmúlt. Egy óra, kettő, három. Mintha már derengene keletem, Ott, ott valahol Angol-Szudán tájékán, a végtelen messziben. Csüggettek, fáradtak, izzadtak, elcsigázottak vagyunk. A homokzsák minden atomját külön-külön érezzük már. De még nem adjuk fel a küzdelmet, álljuk a néma harcot, amely drasztikusan, kegyetlenül nehezedik ránk Malin jógoltából. Roppant erő kell ehhez, mert lám, azok, akik csak a puszta felszerelésüket cipelik, azok is elnyúltak már a szédülletes úttól, attól az irámtól, ezen a nehéz homokos terepen, amelyet elől a három lódiktál. Csak olivenzat támoljak már, mintha ólomcsizmákban lépkedne sokmázás teherrel a hátán. Néha kiszédül a sorból, azt hiszük, hogy mentem felbukik. De nem, még nem, mert benne is lángol a dac. Egyelőre hogy nem adja meg magát malinnak. Pedig ha elterülne, megkapná a maga vödörvizét, és bedugnák a kórháztankba valamelyik ágyba, és ott kényelmesen hallgathatná sok láp egyforma dübörgését. Aztán Valpul, aki legtürelmesebb és legkitartóbb állat közöttünk, váratlanul felhődül. Meg fog dögleni a bitank! Meg fog dögleni! Nem kell kérdezősködnünk, mert tudjuk, hogy kire értette. Malin. Jaroszláv előbbre furakodik, és a kanadaihoz csatlakozik. De mikor? Kérdés, egyik kezét hátra dugja, a kisé nyomja a felszerelését. Majd egyszer, Hörgi válpul, és minden átmenet nélkül a kicsiről kezd beszélni. Szeretném tudni, hogy mi az igazság a taknyos körül. Hazudott-e, vagy nem? A dolog úgy néz ki, mintha valóban Malin disznókodott volna a francia lány körül. De én nem tudok hinni annak a taknyosnak. Nagy csibész már jó néhányszor kimutatta a fog a fehérjét. Jaroszláv pátyát fogja a kölyöknek. Ő is valahogy úgy van vele, mint mi. Prüszköl rá, haragszik, hagaz az emberkedik, de képtelen komolyan haragudni a csipásra. Őszintén szólva sajnáljuk a kölyköt, aki úgy cseppent ebbe a kendőzetlen nyers életbe, mint az esőcsepp. Valahol felszívódott lakjába, beleolvadt a felhőbe, és a felhő az északi szél hátán elsodródott ide. Itt aztán visszajutott az esőcsepp, a pára, az a kis csirkefogó a földre. Egyszer, talán másfél hónappal ezelőtt, amikor nagyon elfogta a szomorúság, és az emlékek megrohanták, beszélt a múltjáról. Az anyját nem ismerte, s az apját sem. Sokáig azt hitte, hogy a nevelőszülei az édesszülei, pedig nem. 15 esztendős volt, amikor megtudta a véres valóságot. Az apja mozdonyvezető volt, Mársza és páris között vezette a vonatját, rendesen, kifogástalanul. Soha semmi baj nem volt vele. Egyszer aztán megbalondult és inni kezdett. Ez törte ki a nyakát, mert egyszer részegen ült fel a mozdonyra, és a baleset bekövetkezett. Elnézte a jelzést, és valamelyik kisebb állomáson belevezette vonatját egy másik vonatba, de szerencséje volt, csak megsebesült. Egész könnyen. A bíróság is felmentette a tanúvállomások alapján. Hogy köd volt, nem láthatta a jelzést, és így simán úzta meg a dolgot. Viszont a vasúttól elbocsátották, és ekkor kezdődött a káváriája. Munka, pénz kellett volna, hogy éljenek és hogy továbbihasson, mert már az itt arabja volt. A kölyök is ott volt. A kölyök megérkezett egy szomorú hajnalon. De nem volt munka, senki nem fogadta fel az apját. Azt mondták rá, iszákos, és semmit sem bíztak rá. Márszejben laktak valamelyik tömegszálláson, de mindig lejjebb csúsztak, lefelé a mélységben, a fertőbe, a nincs Igaz, a kikötő időnként juttatott némi munkát az apjának, de a pénz, amit a cipelkedéssel keresett, csak az italra volt elegendő, úgy ahogy. Aztán egyszer az apja valahogy nagyobb pénzösszeghez jutott. Tisztességes úton. Talán sors nyert, talán valamelyik gazdag kereskedő fiát megmentette, és az apja megajándékozta, azt nem tudni bizonyosan. Tény, hogy jó pár bankó lapult a zsebében. Ekkor az apja elhatározta, hogy megjavul. Valamiféle üzletet nyit és kereskedik. Ezt elmondta a feleségének. Csak azt kötötte ki, hogy elbúcsúzzon ivó pajtásaitól. A szegény asszon beleegyezett, ez volt a baj, mert Pitu apja azon az éjszakán megbolondult. Leitta magát a sárga földig, a pénzt az utolsó szantimig elverte, és amikor otthon a felesége szemrehányást tett neki, vak részek dühében megölte. Hogy miért nem végzett a poroncsal is? Ki tudná ezt megmondani? Talán elkerülte a figyelmét a kicsi, aki a mosóteknőben aludta, míg a véres dráma lepergett, vagy talán pillanatra kiózanodott és megszánta. Ezért kegyelmezett meg neki. Erre maga Pitu sem tudna felelni. Így történt tehát a tragédia, és a kölyök apja eltűnt már soha többé nem látták. Hová lett? Mi történt vele? Erre sincs felelet. Pitu pedig, lelkében a tragédia emlékével, Nyakában egy vékonyka aranylánccal, amelyet még az apja vett neki, amikor megszületett egy kis zománcozott szentképpel. Idegenül kiábrándultan bámult a világba. A szüleiről még csak egy fényképe sem volt. Nevelőszülei gondosan minden nyomot megsemmisítették, hogy még csak véletlenül se tudja meg az igazságot. Csak mikor már azok is elhaltak, akkor döbbent rá az eltagadott valóság. Mintha roppant szikla volna a hátára. És ott állt az életben, kifosztottan, egy rettenetes homályos emlékkel, amely atavisztikusan verte fel színeit a lelkéből, a régi emberek elhullatott szavai nyomán. Egyszerre Sivár hideg lett számára az élet. Az a csalódás is bántotta, hogy megtudta. Akik nevelték, nem voltak a szülei. Hirtelen kínzon tört fel benne a vágy. Hol van az apja? Legalább vele beszélhetne egyszer. Nem bánta, bármit csinált, nem törődött azzal, hogy megölte az anyját, csak egyszer láthatná, egyetlen egyszer a szemébe nézhetne. 16 éves korában elindult megkeresni, és nem találta meg. Hónapokig bolyongott a világban, aztán, mint az utolsó mentség, kikötött a légióban. Azóta itt van közöttünk. A szeméből, abból a ravaszfényű csintalan szemekből potyogott a könny, amikor elmondta maga külön kis tragédiáját, amely számára nagyobb volt, mint a világegyetem tragédiája. Hogy mégis miért őrizte meg a vidámságát, kajánságát? Ki tudja? Hát kérdezd az esőt, hogy miért esik. Kérdezd a napot, miért süt. Ez a rendeltetése ennek is és annak is. És talán ennek is így kell lennie. Valamilyen felsőbbrendű hatalom rendezi így. Hogy minden fájdalomnak egyszer el kell múlni. Jaroszláv fejjebb löki fején a sipkát, és mint valami ügyvéd védi a kölyköt. – Én nem hiszem, hogy Pitu hazudott volna. Láttad a képét, hogy nézett ki Jungunál? – Na, az mindent megmondott. – Valpul, meg vagyok győződve, hogy balinag az ember. A sakál. A kanadai bólogat és előre bámul. Lehet, lehet, de ezek az epekövek. Jaroszláv van bánpislog. – Mit akarsz az epekövektől? Valpul cigarettára gyújt. Hát te nem értette hülye? Hol mi epekövekkel jött elő? De lefogadom, hogy azt se tudja, mi az. Szóval az az érzésem azért színészkedett a kis disznó, hogy otthon maradjon Iguellában, a drágája mellett. És ha így van, akkor ő tüntette elornét, ahol Katerina lakott. Érted már? Csak Malin fogja. Jaroszláv egyenesen szembefordult a kanadaival. Szóval te a sakál pártját fogod? Walpul, mint a sebzett vad, úgy üvöltött fel. Megőrültél, te barom! Én Malin pártját fogom, hiszen ha módonban állna, akkor most mindjárt... Oldat egy hang szólalt meg. Mit akarsz tőlem, Walpul? Mi bajod van velem? Oda néztünk, Malin volt. Mellettünk talpalt csán a hüvelykújját az övébe akasztva, és alattomosan figyelte a kanadait. Walpul hallgat, nem felel. Na felej már! Mit tennél velem, ha úgy módodban állna? Sürgeti a választ Malin. Előttünk valaki hirtelen kibukik a sorból. Lárma, kiabálás, a menet megszakad, és a szájakon végig sustodok. Olivenza összeesett. Kaporál Malin halkan káromkodik, és oda argal. Mi is odaérünk. Valóban a portugál bukott ki a sorból. A homokzsák végzett vele. Fölkelni, kutya! tajtékzik Malin, és azon igyekszik, hogy eszméletre rúgdossa. Nem sikerül. Olivenza visszavonhatatlanul elájult. Bármit tehetnének vele, akkor se térne most észhez. Malin is belátja ezt, és már intézkedni akar, hogy tegyék föl a kórháztankra, de most lódobogás hallatszik, és megjelenik André kapitány. Szeretett parancsnokunk az éfekete paripályán. A kantárt megrátja, az állat megtorpan, és André kapitány körülnéz. A holdfény meglehetős világosságot nyújt, így hát mindent jól lát. És látja, hogy a portugál sápadtarcal elterülve fekszik, hogy a hátán homokzsák van. André kapitány Malira fordítja tekintetét. Mi ez, kaporál Malin? Mi történt ezzel az emberrel? Malint szeretett volna a újni, sajnos azonban nem volt módja rá, és ezért ötölt hatolt. Nem tudom, izé, Monkomand, ez, ez az ember nem béri az utat. André kapitány feljebb fokozta a hangját. És a homokzsák? Miért kapta? Hirtelen ránk pillant, aztán arébinti binti Malint, és ott beszél vele folytott hangon. Jaroszláv megjegyzi. Tudjátok, ezt úgy hívják a presztis megóvása. Bri Kuncog, de nyomban elhallgat. André kapitány és Malin visszatérnek. Ezt az embert vigyétek a kórháztangba, rendelkezik, és végignéz rajtunk. Kikapott még homokzsákot. Először is Jaroszláv jelentkezik, és azon igyekszik, hogy eláztassa Malint. Én is mondom, kommandant, de azt sem tudom, hogy miért mint ahogy azt sem tudtam, miért kellett fél délután fegyvert tisztítani. De azt hiszem, hogy kaporál Malin egy nő miatt dühös ránk. Hosszú magyarázatba kezd, el akarja mondani Pitu, Sonström és Katerina históriáját, de csak odáig tudott érni, hogy a lány eltűnt, elrabolták, és akkor André kapitány közbevágott. Elég! Menj hátra a gépkocsikhoz, és tedd le a homokzsákot! mintha új életre keltünk volna, a szemünk fénylik, és egymás után jelentkezik Seanström, Vasili, Colombo, Valon, Bri, a kanadai, mindenki. A végén Walpul kiráncig áll a sorból. ennek a marhának is van homokzsák a hátán, csak nem akar szólni. André kapitány lesújtó pillantást vett Malin felé. Egyben int, hogy mindnyáján rakjuk le a fölösleges, nyűgös terhet, aztán előre lovagol a menet élére. A század tovább vonul. Mi ladakjuk a homokzsákokat. Malin végig kísér bennünket. Ezt még megkeserülítek bitangok. Mormogja út közben, és öklével megfenyeget bennünket. Jaroszláv az orralat dünnyögi. Kár, hogy nem tehén volt ennek a mamája, mert most valamelyik is tálóva kérőzne. A napok peregnek, s mi menetelünk. Lastursville határába átléptük az ogovét. Itt hosszabb pihenőt tartottunk, és tovább mentünk. Ezután Mekondi következett, majd Hoku, és Quesso, aztán Gokó, meg egy csomó jelentéktelen, névtelen falu, különféle benszülöttekkel. Végül Bánia, majd Gáza. Csend és nyugalom. A trikolór ernyert a magasban az erőt középső legmagasabb tornyán. Az emberek kedélyesek. Nincs semmi baj, a környék nyugodalmas, a benszülöttek csak a hasukkal és asszonyaikkal törődnek. Olyan álmos tunya a levegő is, a sárkunyhók olyanok, mint az oda tehén tehénfótok, s a sok visongó fekete kölyök, mint egy-egy éhes patkány. Talán ezredesünk örült a legjobban, hogy végre megérkeztünk ide, s miután a szokásos fogadtatási ünnep lepergett, sietve elvonult a tiszti épületbe, amely a raktártól balra emelkedik, a szokásos fehér falakkal, apró ablakokkal és lapos tetővel együtt. Mi meg az udvaron tartózkodtunk, amely széles, terjedelmes, amikor kihalljuk drága jó ezredesünk hangját az épületből. Konyakot! Brí megjegyzi, nekünk is el kellene egy kevés, hofánként másfél üveggel, három csillagos. Jaroszlá feddőncsóválja a fején. Ne beszélj bolondokat, hát nem tudod, hogy milyen pusztítást csinál a szesz. Röhögni tudnánk, hát éppen ez a levítézlet trombitás beszél a szesz pusztításáról, hiszen őszlopája majdnem a legtöbbet közülünk. Kolombo csendesen a lábára lép, egyben kicsit ránehezedik. Te csak hallgass, egy szót ne szólj, részeges disznó! Kora délután van. A nap már túljutott az ég legmagasabb pontján. Bolzsőr hadnagy és az altisztek még mindig beszélgetnek, a kétszázad előtt s az erőt szélesre tárt kapuján kívül. Akár csak iguellában. A benszülöttek nyálasszájjal és kerek fehér szemmel bámolnak bennünket. Jaroszláv titokban cigarettára gyújt, aztán felel Kolombónak. Marha, mondja minden gúj nélkül, most nem rólam van szó, hanem az igazságról, mert tudd meg, hogy a szesz valóban pusztít. Ha mindent akarsz tudni, Kolombó Némár röhög, nekem akarod bebeszélni. Jaroszlád nem hagyja magát. Hát hallgass ide, te héttornyos hülye, mondja és hosszabb előadásba kezd. Mirovicban élt egyszer egy ember, akit Hortiznak hívtak és aki kanári madarakkal foglalkozott. Gyönyörű kanári madarai voltak, csak az volt a baj, hogy egyik se fütyült, és alig egy hét alatt lekopott róluk a festék. Szóval verebek voltak a kanári. De azon kívül még más foglalkozása is volt. Karácsonyfát díszített, és szilveszterkor elment a kimenős kéményseprők helyett boldog új évet köszönteni. De tulajdonképpen még egy foglalkozása volt, és azt lehet nevezni az igazinak. Ugyanis ő volt a 14. Kolombo úgy elbámult, hogy még a füle is elállt. Micsoda a 14. Pontosan az, vagy talán nem tudod, hogy mi az? Kolombo bevallotta, hogy nem tudja, és Jaroszláv megmagyarázta. Figyelj, te elszényes kenguru! 14. annyit jelent, hogy amikor összejön valahol egy társaság, és kiderül, hogy 13 vannak a mukik, akkor érte izentek és ő volt a 14. Érted már? A tizenhárom szerencsétlen szám. Erről tudnék több példát mondani. Mint például Zlonizban élt egy asszony, akinek 13 gyereke született. Kolombó nem volt kíváncsi a Zlonici 13 gyerekes asszonyra, és közbevágott. Ezt hagyd, arról a Morovici emberről beszélj inkább. Jaroszlá felvonta a vállát. Nekem mindegy, Szóval ennek a horicnak volt még egy foglalkozása, ő volt a tizennegyedik. Őt hívták meg mindig oda, ahol csak tizenhárom volt a létszám. És ezt a foglalkozását lehet mondani a főfoglalkozásának. Olyan nagy feneket kerített a jelentéklenen esetnek, hogy Kolombó türelmetlenül rászólt. Csak azt mond, ami a lényeg, a többit hagyd! Jaroszláv néhányat szippantott és folytatta. Szóval ez a horovic nagy hírnévnek örvendett. Mindenhová bejáratos lett, mindenhová meghívták, és dédelgették, elkényeztették. Érted? Mindenütt zabálással, meg vedeléssel kínálták, és ez volt a baj. Mert ez a szerencsétlen flótás, akinek egyébként gyönyörű kanáriai voltak, nagyon rászokott az italra. Attól a pillanattól kezdve, hogy az állatorvos is meghívta 14 ediknek és agyonítatta borral, sörrel, pálinkával, nem lehetett vele bírni. Mindig ivott, és mindent megivott. Egyszer elment az orvoshoz, mert béhulutja volt, és egy óvatlan pillanatban megitta a spirituszt. Na hát, ez a szerencsétlen flótás lassanként Delirium trémensz lett. És rövidesen elpusztult. Pedig akkor már márna szörpöt ivott. Kolombó gyanakodóan nézett Jaroszlávra. Nem mondanád, hogy a mána szörp be neki az ajtót? Azt éppen nem mondom, de az is hozzájárult. Hogy-hogy? Azt nem tudom. Csak annyit tudok, 97 éves volt, amikor elgázolta egy marha nagy teherautó, amelyik bórjú szállított a mirovici henteseknek, mészárosoknak. Kolombó képén a hús két oldalt felpupusodott és meglengette a puskáját. Jaroszláv azonban, mint mindig, ügyesen odébogrot és a puskatus brít találta el. Már megint hülye voltál, te hülye, morogta Kolombó, de akkor vége lett a pihenésnek, Andri kapitány Oszholyt vezényelt, és a kétszázad elfoglalta Gáza derék őrzőinek helyét.